There was an earthquake in all the hormones We created a song in the sky And we ate and ate We had a hand in hand What did we do? The song was good When we were still small The song was good When we were still small The songs, the games Where are they now? Maybe I can't אולי מאחורי הגב השירים המשחקים איפה הם עכשיו אולי לפניי אולי בצלדיי אולי מאחורי הגב לה לה לה לה לה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 אמרתי <אז> לך להביא משהו שלא הבאת, אני כבר אסגור איתך חשבון בהזדמנות אחרת. ואיתנו גם אוהד uh, חיטמן. שלום, שלום. שלום אוהד, <O 'od> שמענו את הדוד שלך, עוד נשמע הרבה מהדוד שלך כאן, וגם נשמע uh, משלך את uh, השנה היפה בחיי. עוד נדבר על זה בהמשך. Uh, ואני מבין שאתה גם... Uh,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 קראתי בוויקיפדיה, לא שזכרתי את זה, אבל קראתי בוויקיפדיה, שהוא פעמיים, שתי הזדמנויות שונות, ובטווח של כמה שנים נבחר לשיר הכי טוב מתוך uh, פסטיבלי uh, שירי. <עילת> אני <עילת> אגיד <עילת> משהו בחיוך, uh, עד שהיה שיר אחר, שבמירכאות הדיח אותו מהמקום הראשון לפני ארבע שנים, במצעד שעשו בגלגלצ, uh, והשיר הזה זה לעוף, זה השיר שלי. <עילת> שכשאני <עילת> הייתי בפסטיגל עם השיר הזה, שכתבתי לסקאט,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 ובחלום ראיתי מה אף משמיים בא אליי, זה אמר לי כך. באתי משמיים, עברתי נדודים, לשאת ברכת שלום. שתדע, חלום שחלמת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 וזה לספק איזה אסקפיזם לקהל. והזכרת שאתה עובד עכשיו על עוד מחזמיה. נכון? אני כל הזמן עובד על מחזמיה. אנשים כותבים שירים. אז מה אתה כל... יכול לספר על המחזמיה שאתה עובד עליו? קוראים לזה מחורים. אה, זה על קבוצת גמילה של מחורים, שבעצם זה מחזמיה מהז'אנר ששובר את הקיר הרביעי, אנחנו מטפלים בקהל גם. אה, כולנו מחורים למשהו. אני עושה את זה כמובן בדרכים מקרווה, משעשעות ומרגשות. סיימתי עכשיו בבית צבי, בית ספר למשחק, סדנה מוזיקלית שבמשך חצי שנה בדקתי, תלמידי כיתה ב', שנה ב', את ה... נכון, ה... זה מר... מיועד לעלות בבית צבי? לא.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 ושנית, זה בעצם שירים של מחזמר שהוצג לפני שלוש שנים? 2022-2023. אז יש פער זמנים, די ארוך. גם למה להוציא אלבום כל כך ארוך מאוד, מחזמר? אתה צודק לחלוטין. אז בואו נתחיל בלמה לקח כל כך הרבה זמן להוציא את זה, ואחרי זה נערך ל-24 שירים, My God. תשמע, היי, אני אוהד חיטמן, ואני חי במחזמר.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 זה דבר יקר. לשמחתי, זכיתי בתמיכה מדהימה א' של אקו"ם, ועוד יותר מדהימה, זכיתי בפרס מטעם משרד התרבות, הקרן ליוצרים עצמאיים, פרס של כמעט 100,000 שקל של תמיכה באלבום, ומבחינתי, זה לכוון הכי גבוה שאני יכול, עם כל הכבוד לתיאטרון הבימה ותיאטרון חיפה שהעלו את זה בארץ,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 וכן, אתה אומר לי, נגיד, עם מטרות, אז אני בן 48, בתקווה אחרי המחזמר הבא, הנה, אני גם אומר את זה פה, מופע פילהרמונית עם השירים ומחזרות זמר שלי, ואני לא מתבייש להגיד. אז... זה, זה הכיוונים. אז תכתוב לנו על זה. <laughs> הנה, אני אומר את זה. <ע> <ע> <ע> <ע> <ע> <ע> <ע> amor <laughs> solo ev los zo kliicia i shout <laughs> <laughs> <laughs> money The moment <imitation> you're going to be able to do it You'll see the end <imitation> of the night You'll be able to do it And <imitation> it's time for you So you're the one who's the one <imitation> And you'll be able to do it Just to do it Just to do it Just to do it And this is the one who's a little bit You always work with the confidence Help you from a <inversuna> cafe Help you from a doubt Modulation Oh One No yeah!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 Thank <laughs> you. he or die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 אני חושב... שזה לא רע, זה קונספט uh, טוב מאוד. עוד, גם המאמי היפה. זה, זה, זה, זה הז'אנר שהכי... גם ו... המחזמר על קרול קינג. לא, על... לא, לא. לא, לא. זה, המח... זה הז'אנר שהכי עובד בעולם, נקודה. כן. רק אני מתעקש שאתה עושה מקום. כי אתה במקום. מקבל בסט-אוף על הבמה, נכון. עם איזשהו אבל... סיפור אבל... מסגרת. כי מחזמר זה אינטטיימנט. אנשים שם עם כסף, רוצים ש... יש שם הרבה כסף, תבדר אותי, תצחיק אותי, תדהים אותי. אנחנו רוצים שעתיים וחצי עם ראש נקי. אסקפיזם.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 אני לא מכיר אף אומן, אף אומן, אף יוצר, שככה הצליח לפלח את כולם. וברקע אנחנו כבר שומעים את כמו צוענים.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 הנה, כבר מגיעה. ואגב, השיר הזה אפילו הגיע למצעדי הפזמונים. נכון, באמת? כן. Mm -hmm. ו? ולא Asher male, BeteranIO 喜ast ch Rider Serba Il bob Des by Closed He was, and he lives.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 אדון עולם, אשר מלך בתרם כל, יציר נברא, עת נעשה בחפצו כל, אזי מלך, אזי מלך, שמו נקרא, ואחרי, נבנות הכל. בזי <אז> מלך שמו נקרא, ואחר הגיבלות הקורונה, בבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא עובד, והוא יהיה בתפארה. נורא משהו מלך בטח, בוא נמצא דבר על היר חזר, בברצתו לזר, מלך שמו נקרא, ואחר הגיבלות הקורונה, בבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא עובד, בתפארה, והוא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 הם עשו את זה בצורה כל כך טובה. קודם כל השיר, אנחנו נשארים בארץ. והשלישיית שאני... כמו צועני, שהפכה לאופה-ה, שהפכה לאופה-ה, וקיבלה תוכנית אה, טלוויזיה מאוד מצליחה, ויש גם אה, אלבום שיוני הביא, יוני, אלה, מה, מה, מה, מה, מה, יש לך שם? מה? בוא, בוא נשמע מה הבאת לנו. הבאת לנו את הופה-ה. נכון, הבאתי כמה דברים, אבל אתה יודע... אבל, אתה הבאת את הופה-ה, אבל אוהד בחר. נכון.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 Uh, היינו נראים טוב יותר בגן הילדים ששולט בנו כיום. ואת זה אתה צריך להגיד <מח> לאדוני ראש <מח> העיר. <מח> <מח> uh, אני יכול בדיוק, גם בעיר שאנחנו יושבים עכשיו, אני מסכים איתך. אין לי בעיה להתבטא בעניין, אני, אני לא חוסך את דעותיי. Uh, uh, אבל אני, אני חייב לומר עכשיו משהו בנימה רצינית. אני... כשפרצה המלחמה, ובכלל כל מה שקורה מאז המהפכה המשפטית, נורא קשה לי. אבל...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 עשן מכוניות, כאן דריגן מלא ברכות ודשא. אז אדוני ראש העיר! אדוני ראש העיר! אולי תיתן לי לשנות, אני אוהב את העיר הזאת, רק ליום אחד נחליף בכיסאות. אולי תיתן לי לשנות, אני אוהב את, את העיר הזאת. אחד רק לנסות. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו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 ‫אני אוהב את העיר הזאת, ‫תן לי אור אחד רק לנסות. ‫רק ליום נחליף בכיסאות. ‫-אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו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 Thank <laughs> you. שמיואש, כאילו מה, לך תחפש בן זוג אחר? אגב, אני לא חונן נשים, בעצם מתאהב אותן, אולי נותר רק לחבב, כאלה ששונאות עצמן. בקיצור, אתה חפש את מי לסטוריה. אני אני הטוב, בעצם לא אני האיש הרע. ואתם יודעים מה? אני גאה בזה. אתה סומך בזה, זה עצם פרודוקטיבי מעשי. רוב המילים אחרות, הכל עליי. הילדים האלה הם מזמן העושר הם עשי. אוקיי, אחת אפס לכם, אבל חוץ מהם יש את כל מיני חיילאים, אתם עשרים. אני שונא את השיר הזה, הוא לא אמין ומבוים, אל תשנות לי הגבלה! זה נותן לי מטרה, כשעובר על היום לא, אני לא האיש בעצם כן, אני האיש ולא אכפת ואת כל הבולשיט של החיובי אני לא קונה! אני את הכל שונא! אני שונא את העולם, את האופטימיות של כולם. שונא! היי!